5. Három évvel korábban Ki akarok menni? Ki akarok menni? Ki akarok menni? Holston futva érkezett a kávézóba. Rádiója még recsegett, Mars serifejettes üvöltött valamit Ellisonról. Holston nem is fecsérelte az időt a válaszra, csak felrobogott három szintet a lépcsőn, egyenesen a tet színhelyére. – Mi folyik itt? – kérdezte. Átfurakodott a bejáratnál összeverődött tömegen, s ott találta a padlón vonagló feleségét. Konnor és két másik étkezdei alkalmazott fogta le. – Engedjétek el! – lesöpörte kezüket felesége sípcsontjáról, az egyik csizma viszonzásul majdnem állón találta. – Nyugalom! – Ellison csuklói után nyúlt, amelyek ide-oda tekerektek, miközben az asszony ki akarta magát tépni a megtermett férfiak elszánt szorításából. Kicsim, mi az ördög folyik itt? A légzsilép felé futott, zihálta Connor kimerülten. Pörsi lefogta a rúgkapáló lábát, Solston nem gátolta meg ebben. Most már látta, miért kellett három ember. Odahajolt Ellisonhoz, hogy az asszony biztosan lássa. Ellison szemei vadul kitágultak, zilált hajának arcába hulló függönye mögött. Ellison, kicsim, meg kell nyugodnod. Ki akarok menni? Ki akarok menni? Hangja halkabb lett, a szavak azonban sorra buktak ki belőle. Ne mondd ezt, kérte Holston. Egész testét kirázta a hideg a döbbenetes kijelentés hallatán. Kezébe fogta az arcát. Kicsim, ne mondd ezt! Agyának egy része azonban hirtelen felismeréssel rájött, miről van szó. Tudta azt is, hogy már késő, már mások is hallották. Mindenki hallotta. A felesége maga írta alá a saját halálosít életét. A helyiség megfordult Holstonnal, mi alatt Ellisonnak könyörgött, hogy maradjon csendben. Olyan volt, mintha valami rettenetes baleset helyszínére érkezett volna, egy szerencsétlenség helyszínére a gépműhelyben, hogy ott találja sebesülten azt, akit szeret. Épen és egészségesen talált ugyan rá, amikor megérkezett, azt viszont egy pillantással megállapíthatta, hogy állapota válságos. Holston érezte, ahogy a könnyek melegen csordulnak alá az arcán. Próbálta kifésülni a hajat felesége arcából. Végül egymásra néztek, Ellison felhagyott a lázas vergődéssel, s figyelmesen tekintett rá. Egyetlen pillanatig, épp egy másodperc erejéig, mielőtt elgondolkodhatott volna azon, kábítószer vagy valamilyen erőszak hatása alatt áll-e a nő, a nyugodt tisztaság, a józanság, a hideg számítás villanta a szemében. Aztán pislogott egyet, tekintete megint elborult, s újra könyörögni kezdett, ismételgetve, hogy engedjék ki. Emeljétek fel, mondta Holston. Miközben kötelességtudó seriff fényét hagyta érvényesülni, férként könnyeltelt meg a szeme. Nem tehetett mást, mint hogy lecsukja, bár legszívesebben üvöltött volna. Arra utasította Connort, aki Elison mindkét kezét hátra csavarta, az asszony rángatózó vállá alá. Irodája és az azon túl lévő fogda felé biccentett. Közvetlenül a cella után, a folyosó végén világított a zsilipkamra jókora, világos sárgára festett ajtaja, higgadtan és fenyegetően, csendesen és várakozóan. Elison azonnal elcsendesedett, mihelyst a cellába került. Minden további küzdelem és beszéd nélkül a padra ült, mintha csak épp megállt volna egy kicsit, hogy élvezze a kilátást. Holstonból gyötrődő roncs lett. A rács túloldalán fel alá járva, kérdéseket hadart, amelyek megválaszolatlanul maradtak. Marns, sheriff helyettes és a polgármester ez alatt eljárt helyette. Ők ketten Holstont és a feleségét egyaránt betegként kezelték. Snoha Holston elméjét az elmúlt fél óra borzalma foglalkoztatta, agyának az a része, amely megmaradt serifnek, s ahol mindig is érzékelte a silóban növekvő feszültséget, homályosan, tudatában volt a beton és az edzett acél falain át is érezhető megrázkódtatásnak és suttogásnak. A hely hatalmasra felgyülemlett feszültsége most suttogások formájában árad kifelé a varratokon át. Édesem, muszáj beszélned velem, könyörgött újra és újra. Abba hagyta a járkálást, keze a vasudakat csavargatta. Elison továbbra is háttal ült. A fali kivetítőt nézte, a barna hegyeket, a szürke eget, a komor felhőket. Időről időre felemelte a kezét, hogy az arcába hulló haját hátra simítsa, amúgy nem mozdult, nem is beszélt. Csak akkor egyszer mondta röviden, hogy ne, amikor Holston nem sokkal a fogdába hurcolása után a zárba csúsztatta a kulcsát. Mielatt a férfi könyörgött, a nő pedig nem törődött vele, a siló megelevenedett a küszöbön álló takarítással kapcsolatos előkészületektől. Technikusok nyüzsögtek a folyosón, mivel a védőruha méretezése és előkészítése volt folyamatban. A zsilib kamrába oda készítették a takarító szerszámokat. Valahol felsziszegett egy doboz, miközben argont töltöttek az öblítő kamrákba. A felfordulás izgalma nyomokban a zárkába is eljutott, ahol Holston bámulta a feleségét. Fecsegő technikusok némultak el, miközben elhaladtak mellette, úgy tűnt, még csak nem is lélegeznek a jelenlétében. Órák teltek el, s Ellison továbbra sem volt hajlandó beszélni. Ez a magatartás is felkavarta a kedélyeket a silóban. Holston azzal töltötte az egész napot, hogy a rács túloldaláról rimánkodott neki. A tűzben állt a zavarodottságtól és a kintől. Egyetlen pillanat alatt megsemmisült a világa. Próbálta felfogni a történteket, mi alatt Ellison a lehangoló tájat nézte a cellából, s állandóan megvolt elégedve a sokkal alacsonyabb takarítói státuszával. Besütétedett, mire megszólalt, miután hang nélkül véglegesen visszautasította az utolsó vacsorát. A technikusok addigra végeztek a zsilépkamra munkálataival, becsukták a sárga ajtót, és eltették magukat az álomtalan éjszakára. Már Holston helyettese is távozott, miután megveregette a vállát. Maga Holston közel járt ahhoz, hogy a sírás és a reket panaszkodás következtében elaléjon a kimerültségtől, s úgy érezte, órák teltek el helyettese távozása óta. A homályos napkorong már lebukott a kávézóból és a társalgóból látható hegyek mögé, amelyek eltakarták a távoli romváros legjavát. Cellája nem teljes sötétségébe, Alig hallhatóan suttogta bele Ellison, nem valódi. Holston legalábbis úgy hitte, ezt hallja, felkavarta. Kicsim! megmarkolta a rácsokat és térdre kászálódott. Édesem! suttogta letörölve arcát. A felesége megfordult, mintha csak a nap gondolta volna meg magát, hogy újból felragyogjon a hegyek felett. Ha beismerni a tettét, lenne esélyük holston előntötte elöntötte a remény, a gondolat, hogy az egész csak betegség volt, láz, olyasmi, amire dokival felirathatnak valamit, mentsékként a kimondott szavakra, amiket egy pillanatig sem gondolt komolyan, s megmenekül azáltal, hogy kivágja magát ezzel. Holston már attól úgy érezte megmenekül, hogy felé fordult. – Semmi sem valódi, amit látsz, – közölte Halkan Ellison. Külsőre nyugodtnak tetszett, jól lehet, őrülete szemlátomást folytatódott. A tiltott szavakkal önmaga felett mondta ki az ítéletet. – Gyere, beszévelem, mondta Holston. – Intett is neki a rácsalát. Ellison megrázta a fejét, megveregette maga mellett a prics vékony matracát. Holston megnézte hány óra. A hivatalos látogatási idő már rég letelt. Azért, amire készült, őt magát is takarítani küldhetnék. A kulcs simán csúszott a zárba. Lehetetlenül hangos volt a fémes kattanás. Holston belépett, s leült a felesége mellé. Megőrítette, hogy nem érintheti, nem ölelheti, nem ragadhatja magával egy bizonyos helyre, vissza az ágyukba, ahol úgy tehetnének, mintha rosszat támodtak volna. Mozdulni azonban nem mert. Összekulcsolt kezekkel ült, miközben az asszony ezt csuttogta. Nem muszáj valódinak lennie bármely részének, semmilyen részének, a kivetítőre nézett. Holston annyira közel hajolt hozzá, hogy érezhette az egész napi fáradozás rászára izzadságát. Kicsim, mi történik? Ellison haja meglibbent a leheletétől. Az asszony kinyújtotta a kezét és megdörzsölte az elsötétedő kijelzőt, kitapogatva a pixeleket. Akár reggel is lehetne éppen most, és nem tudnánk róla. Emberek lehetnek odakint, megfordult és ránézett. Lehet, hogy figyelnek minket, tette hozzá baljós mosolyjal. Holston állta a tekintetét, egyáltalán nem tűnt őrültnek korábbi viselkedésével ellentétben. A mondani valója volt őrültség, ő maga nem látszott bolonnak. Honnan veszed ezt? kérdezte. Úgy vélte tudja, de azért feltette a kérdést. Találtál valamit a merevlemezeken? Úgy hallotta, egyenest a laboratóriumából rohant a zsilip felé, és akkor már kiabálta ezt az őrültséget. közben kellett történnie valaminek. Mit találtál? – Többet is töröltek, mint a felkelés. – suttogta. – Persze, hogy többet. – Kitöröltek mindent, az egész közelmúltat is. – felnevetett. Hirtelen hangosabban beszélt, tekintete elkalandozott. E – E-maileket, amiket sosem küldtél, azt lefogadom. – Drágám! Holston vette a bátorságot és a kezéért nyúlt, az asszony pedig nem húzta el. Holszon fogta a kezét. – Mire bukkantál? Ímére? E Kitől? Megrázta a fejét. Nem, a programokat találtam meg, amelyeket használnak. Azokat, amiktől a kivetítőn lévő képek igazinak tűnnek. Ismét a sűrűsödő sötétségre pillantott. Ájti, a számtekesek, ők azok. Ők tudják. Titok ez, amiről csak ők tudnak. Megrázta a fejét. Milyen titok? Holston nem tudta megmondani, ez valami badarság vagy fontos dolog. Azt tudta csak, hogy a felesége végre beszél. Most azonban én is tudom, és tudni fogod te is. Visszajövök érted, arra megesküszöm. Ez más lesz. Megtörjük a kört, te meg én. Visszajövök, és együtt megyünk fel arra a hegyre. Nevetett. Már ha ott van, tette hozzá hangosan. Ha ott van, és zöld, együtt megyünk fel rá. A férje felé fordult. Nincs felkelés, igazából nincs, csak fokozatos kiszivároktatás. És azok az emberek, akik megtudják, ki akarnak kerülni innen, mosolygott. Ki is kerülnek, mondta. Megkapják, amit kértek. Tudom, miért takarítanak. Mert miért mondják, hogy nem fognak, és miért csinálják meg mégis. Én vissza fogok jönni. Ez most más lesz. Holston megszorította a kezét, arcán könnyek folytak. Kicsim, miért csinálod ezt? Úgy érezte, az asszony be akarja magának magyarázni, hogy a silóban sötétség honol, és mindannyian egyedül vannak. Tudok a felkelésekről, mondta Ellison. Holston bólintott. Tudom, beszéltél róla. Voltak egyéb? Nem. Ellison elhúzódott tőle, de csak azért, hogy elég tér legyen ahhoz, Hogy férje szemébe nézzen. Már nem volt olyan vada tekintete. Holston, tudom miért került sor a felkelésekre. Tudom miért. Ellison az alsó hajkába harapott. Holston várt, teste megfeszült. Mindig is ott volt a kétség, a gyanú, Hogy nem olyan rossz a helyzet, Mint amilyennek ennek látszik. Érezted ezt már te is, igaz? Hogy bárhol lehetnénk, hogy csak megjátszuk magunkat? Holston óvakodott attól, hogy erre válaszoljon, vagy akár csak moccanjon a hallatán. A téma puszta felvetése is takarításhoz vezetett. Dermetten ült és várt. Alig, nem a fiatalabb nemzedékek csinálták, mondta Ellison. Húsz évenként vagy nagyjából úgy. Tovább akartak nyomulni, felfedezni, azt hiszem. Te nem érezted soha ezt a késztetést? Nem érezted, amikor fiatalabb voltál? Tekintete elkalandozott. Vagy talán párok voltak, fiatal házasok, akiket megőrített, amikor közölték velük, hogy nem lehet gyerekük ebben az Isten verte, lekorlátozott világunkban. Talán mindent kockára tettek az esélyért. Valamit nézett a messzeségben. Talán a lottó látta, amit ki kellett volna váltani, de már sosem fogja. Visszafordult Holstonhoz. A férfi azon tűnődött, nem küldhetik-e takarítani már önmagában azért, hogy mindezt végighallgatta, hogy nem üvöltötte le a feleségét, amikor a tiltott szavakat kiejtette. Az is lehet, hogy az idősebb lakosok voltak, folytatta Elison, Akik túlságosan sokáig voltak ide beszorítva, nem aggódtak már a hátra levő éveik miatt, talán ki akartak költözni, hogy legyen helye másoknak, a néhány drágalátos unokának. Bárkik is voltak, minden felkelést ez a kétej okozott. Az érzés, hogy mi rossz helyen vagyunk itt, körülnézett a cellába. Nem mondhatsz ilyeneket, suttogta Holston. Ez hatalmas bűn, Elison bólintott. Mint fajta távozási vágy kifejezése, igen, hatalmas bűn. Nem érted miért? Miért tiltják ezt olyannyira? Mert minden felkelés kezdete ez a vágy volt, azért. Amit kértél, megkapod? Idézte Holston a fiatalsága óta belévert szavakat. Szülei figyelmeztették az egyszemédes fiúkat, hogy soha ne akarja elhagyni a silót. Erre még csak ne is gondoljon. Azonnali halált hoz a gondolat, s egyetlen gyermeküknek vége lenne visszanézett a feleségére. Még mindig nem értette az őrültségét, ezt a döntést. Na és, ha törölt programokra bukkant, amelyektől valóságos lesz a számítógépes kivetítők világa, mit jelent az? Miért teszi ezt? Miért? tette fel a kérdést. Miért kell így csinálni? Miért nem hozzám jöttél ezzel? Csak van jobb módja, hogy rájöjjünk, mi folyik itt. Kezdhetnénk azzal, hogy Elmondjuk az embereknek, mit találtál azokon a meghajtókon. És mi lettünk volna azok, akik elindítják a következő nagy felkelést? Ellison nevetett. Hangjában talán volt még nyoma őrületnek, de lehet, hogy csak az ingerültség és a forró harag dolgozott benne élénken. Nem, köszönöm, mondta, s a kacaj elhalt. Kitöröltem mindent, amit találtam. Nem akarom, hogy megtudják. Ördög vigye őket, ha itt maradnak. Csak érted, jövök vissza. Onnan te nem jössz vissza, vágta rá Holston dühösen. Azt hiszed, ott vannak még a kitiltottak? Azt hiszed, azért nem jöttek vissza, mert úgy érezték, elárultuk őket? – Miből gondolod, hogy megcsinálták a takarítást? – kérdezte Ellison. – Miért kapják fel a gyapjút és látnak munkához szabozás nélkül? – Holston felsóhajtott. Érezte, ahogy hatalmába keríti a düh. Senki sem tudja miért, mondta. De te mit gondolsz? Beszéltünk már erről, felelte. Hányszor beszéltünk már erről? Biztosra vette, hogy ha nem hallhatta más, minden házas pár suttogva megbeszélte a maga elméletét. Elisom mellett elnézve emlékezett vissza azokra az időkre. A falra pillantott, látta, hol jár a hold, és a helyzetéből leolvasta, hány óra van. Rövidre volt szabva az idejük. Holnapra már nem lesz itt a felesége. Ez az egyszerű gondolat gyakran az eszébe villant, mint esőfelhő közt a villámlás. Elméletei mindenkinek vannak, folytatta. Számtalanszor megosztottuk már őket. Inkább ne! Most azonban újat hallasz, közölte vele Elisszont. Elengedte a kezét, és kiseperte a haját az arcából. Te meg én, tudunk valami újat, és az egész értelmet nyer, tökéletes mértékben. S holnap meg is bizonyosodom róla. Az asszony mosolygott, megveregette Holston kezét, akár valami gyerekét. Egy napon pedig megtudott te is szerelmem.